Татари повитрищували заслонені потом очі. В голубих контушах з неба на них посипалися босі дівчата. І хоч татари й знали, що неподалік заліг табором на Ливайко, і що будь-якої хвилини він може влупити по них з гармат, та від такої удачі вони відмовитись не могли. І знову з шипучим свистом над монашками закружляли аркани. А до свічечки і Тимоша вже доскакував ж бур. А ми думали, що ви орда боляхи. Здрастуйте. Те саме ми подумали і про вас, подмухував вуса Тиміш. Де князь? визвірився на жбура свічечка. У нас гостює живий, у шубі, стримано відповів свічецьці жбур і відкинув на плечі голову. А де ж ваші, ті, що гецали з вами в сідлах? Вони що, коли ви у мандрах, за вухами вам чухають. Аби не свербіло? Князів сотник нічого жбуру не відповів. Лише зі злості відвернув губи і плюнув коневі на хвіст. Та ніби у відповідь на запитання Петра з яруги у цю хвилину різануло жіночим криком. «Свічечку! Тимоша і все надвірне князве військо той крик ударив у груди. Коні під ними поприсідали». З яру видимів вихорець і, мов, підрубаний, закрутився в будяках і під будяком упав. Тиміж глянув на свічечку, а той вігнав око у жбура і прошепотів. «Татари!» «Де?» – перегнувся до свічечки жбур і крикнув ще раз. «Де?» Та князів сотник уже розвернув на задніх копитах коня і з Тимошем та зі своєю сотнею потопотів до яру. За ними, висмикуючись під лахміття шаблі, гойднулися козаки жбура. Та було пізно. Ханські нокери з Яру вже вирвались. На простелених добрі конях, далиніючи оберненими до козаків обличчями, жовтим воском вони вже плавилися в степу. Спереду сідлах у них з волосяними арканами, на посинілих шиях лежали непритомні монашки. Все даленило і затихало. Лише по глині в яру стелився ще їхній здушений крик. «Жени сюди, шарабани!» – крикнув Шиці Петро, бо на озгір'ї під розлапистими будяками коцюрбилось душ, може, з двадцятеро непомічених нукерами дівчат. Серед них, з вимитою дощами в баюри, дивилась на жбура Наливайкова Галя. Коли козаки повідносили монашок до піддрипілих шарабанів, і нагритянки обмили їх, поперев'язували і поцілували, Петруш Бур ще неприкаяно нипав над яром і припаленим поглядом нишпорив під будяками. Його окликнула від Шарабана Галя. Він підійшов до неї і втупився в її чорний на шиї прух від аркана. Арабська принцеса, ще як ми вибігли з монастиря, до Дністра не добігла, бо вона поранила ногу і зосталася в пущі. «На дубі?» – вихопилося в Петра. «На якому дубі?» – спитала Галя. Ташбур, більш не кажучи слова, вже нагнув побичачому голову і, притримуючи на поясі шаблі, побіг до коріпочки, кинув по дорозі Якову Шийці. «Дивися, щоб усе було справно!» Вилетів у сідло та погнав униз до Дністра, де з того берега темними хащами холодно та грізно на нього дивилася пуща. Тиміш ж провів ж буропоглядом, провів за провалля шарабани, валку і князове військо, і повернувся назад, начати. З коренів і з підвозів, важко кліпаючи зі сну, наливайкове військо вилазило на світ. Не доспані, а через те, не сурмонені, не тяги ще позіхали, ще зводило їм і заклинювало від позіхань щелепи. Вони вправляли їх один одному кулаками, присміювались та позіхали знову. Мляво струшуючи з себе бадилини, стружки і потеруху голота ніяк не могла дотямати. І які це на чистій силі спало на думку їх будити? Гармати не били, у таборі було тихо, ніхто на табір не ліз, хрумали вівсом у рептухах купані-перекупані у Дністрі коні. Перед гетьмановим наметом Євнух і князь Острозький грали на лаві в нарди, а біля них хумочав у синю пляшечку гусяче перо і щось писав на ливайко. Кашовари з китайцями згиналися над простеленими на молочаї полотнами, розставляли на них миски й ложки та підживлювали під газанами вогонь, щоб зварена для війська гречана каша не задубіла геть. В окремих чавунчиках Оливка, шостаки, конашевич, поташі сірки та прогнояної землі варили селітру, випаровували її, щоб на стінках у казанках залишився порох. На скинутих з коней сідлах вони сушили його. Під церквою на ослінчику Дем'ян Наливайко шив на коліні полковникові Шаолі шапку, а той, зіпершись на ратище, стояв і дивився, як Дем'ян йому шапку шиє полонені татари доїли лоштець. За спинами доярів, чекаючи з для них молока, тоненько іржала лошатка. У табір з його північного боку один поза одним в'їжджали два шарабани. За ними в'ючилась валка, і з шийкою на чолі тягнулися козаки жбурової сотні. Князова сотня до табору не зайшла, а зупинилася поблизу на горбі за возами. На даху переднього шарабана вже їдучи понад військом, стояли і грали на скрипках негритянки. Грали вони на честь свого повернення до козаків, і їхні білі, в будь-яковім пуху повільні сльози стікали зі щік по смичках, так що негритянки грали наче сльозами. Їм було себе жаль, і через те їхня мелодія потягла козаків за душу, і козаки, вже відійшовши від сну, лише змахували руками. Так ось хто нас побудив, наші дівчата з крипками. Ну же ведуть, ну же виводять, а нехай тобі, а нехай.